Salmul 95 Către toți sfinții Sfinților apostoli, iubiți-ne, iertați -ne și rugați-vă lui Dumnezeu să ducem făclia credinței ca voi. Sfinților proroci, iubiți-ne, iertați -ne și rugați-vă Dumnezeu să rostim cuvântul său prin de Duhul Sfânt ca voi. Sfinților ierarhi, iubiți-ne, iertați -ne și rugați-vă Dumnezeu să slujim în duh și în adevăr, ca voi. Sfinților ucenici, iubiți-ne, ne și rugați-vă, Dumnezeu, să venim între voi. Sfinților mucenici, iubiți-ne, ne și rugați-vă, Dumnezeu, să ducem Sfânta să cruce ca voi. Sfinților fericiți, iubiți-ne, ne și rugați-vă, Dumnezeu, să lucrăm pentru cununile fericirilor ca voi. Sfinților cu Vioși, iubitți-ne, ne Și rugați-vă lui Dumnezeu să fim împlinde râvnă ca voi. Sfinților drept măritori și binecinstitori, ai prea Sfintei trăim și ai macii prea curate. Iubiți-ne, iertați-ne, și rugați-vă Dumnezeu să aducem mărgăritarele sufletelor noastre la ceruri ca voi. Sfinților cu viioase, mucenice, Iubiți-ne iertați-ne și rugați-vă, Dumnezeu, să slujim în taină, ca voi. Sfinților părinți iubiți-ne iertați-ne și rugați-vă, Dumnezeu, să aducem roadă când gerămbe răbdare, ca voi.